Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa Wassalamu Wa sallama tasliman Wassalamu Amma ba'd wabarakatuh. kita melanjutkan warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu Ma'jamul Manaahil Ladhiyah yang menjelaskan tentang beberapa jenis dari nama-nama yang diharamkan. Beliau berkata, hafizahullah wa faqahahu Wa syariatul Islam alladhi huwa dinul khalisu lillahi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 dan menyebutkan nama-nama yang menunjukkan penghambaan mereka kepada Allah sebagaimana yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taghyirul asma'is syirkiyyati ila al asma'il dan mengganti nama-nama syirik dan dirubah menjadi nama-nama Islam. Wal asma'il kufriyyati ila al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 وابد الغني وابد السلام وابد القاهر وابد اللطيف والحكيم والعزيز والرحيم والمحسن والأحد والواحد والقادر والكريم والملك والحق وقد ثبت في صحيح مسلم النافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال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 Adapun nama yang paling benar yang paling sesuai dengan yang diberi nama Harith dan Hammam yang paling jelek Harbun wa Murrah. Tambahan ini tidak terdapat dalam sahih Al-Imam Muslim. Asdaq wa asdaq Harith wa Hammam tidak terdapat dalam sahih al Muslim, tapi di luar Bukhari dan Muslim. Di sini seakan-akan memberikan kesan bahwa lafaz ini pun diriwayatkan oleh Imam Muslim padahal tidak demikian. Nah, akan beliau berikan bi nanti setelahnya. Sebab ini beliau menukil perkataan Syekhul Islam Al-Zahabi. Naam. Wa kana min syi'ari ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fil hurub.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 dan ini sebagaimana yang mereka ucapkan tersebut pada saat perang Badar, perang Uhud, Fathul Makkah. Demikian pula pada Thaif. Fakana min sya'a fakana syiarul muhajirin, adapun syi'arnya kaum muhajirin, ya Bani Abdurrahman. Wa syiarul Khazraj, adapun syi'arnya kaum Khazraj, ya Bani Abdullah. Wa syiarul Aus, ya Bani Ubaidillah. Nah, intah kalau mereka mengatakan ya bani Ad-Rahman berarti yang dimaksud adalah kaum Muhajirin. Kalau mereka mengatakan ya bani Abdullah berarti kaum Khazraj. Kalau mereka mengatakan ya bani Ubaidillah berarti mereka dari kaum Aus. Selesai perkataan Syekhul Islam Taimi rahimahullah. Wa mimma yaqtadi at-tanbiha anna al-lafza wa asdaqaha Haritsun wa wa aqbahuha harbun wa murrah laisa fi muslim dan di sini peringatan kata beliau bahawa lafaz hadis yang mengatakan yang paling benar adalah nama harith dan hamam yang paling jelek adalah harbun dan murrah ini tidak terdapat sama sekali dalam riwayat al muslim dan dalam biografi Abdul Mutalib ibn Rabi'at al Harith ibn Abdul Muttalib bin Hashim al Hashimi, kata Abu Hajar. Berkata Abu Hajar, Al Asqlani, rahimahullah. Kata Abu Abdul al Bar, berkata Abu Abdul al Bar, "Kanah alahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ala wa walam yugairi ismahu fi ma alimtu."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 Fa inna Zubair bin Bakkar a'lamu min ghairihi bi nasab wa ahwalihim. Karena Az-Zubair bin Bakar lebih mengerti daripada yang lainnya tentang nasab keturunannya Quraisy dan keadaan-keadaan mereka. Wa lam yadhkur annas illal Muttalib. Dan beliau Az-Zubair bin Bakar tidak menyebutkan sahabat ini kecuali namanya Muttalib bukan Abdul Muttalib. Ya.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 Termasuk di antara nama-nama yang diperhambakan kepada selain Allah. وَيَجْرِ عَلَيْهَا الْحُكْمُ بِالْتَحْرِيمِ وَالْمَنْعِيِ Dan ya, termasuk di antara yang dihukumi haram. Dan terlarang untuk menggunakan nama tersebut. وَمِنْهَا ma هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالْشِيَةِ ah> Di antara nama-nama itu ada yang terkadang sebagian ahlu sunnah menggunakannya.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 Adalah merupakan nama-nama yang dinisbahkan kepada imam-imam mereka. Gelar-gelar imam. Ya. Al-Sajjad, Al-Baqir, Hasan Hussain, Al-Sadiq, Al-Kazim, Al-Rida, Al-Mahdi, Al-Hadi. Naa. Abdul Hadi. Nah, Abdul Hadi. لماذا ha? semaitan nafsaka bi-Abdul Hadi? هل ثبت يا إخوان أن الله زوج من أسمائه الحادي؟ هل ثبت؟ هل ثبت؟ أنت يا أخي لماذا ما تتتبع أن اسمك؟ هل هذا صحيح أم لا؟ نعم انظر في القاعدة المثلث موجود أم لا؟ عندكم كتاب القواعد؟ من عنده كتاب القواعد؟ القواعد المثلى عبد العال عبد الونيس عبد النعيم عبد الراضي عبد النبي عبد الرسول عبد الربي رسول سياف نعم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 Abdul Toha sebagian menyangka bahwa Toha min asma'in nabi dari nama-nama nabi sallallahu Abdul Hamzah Abdul Mawla Abdul Maqsud Naam itu juga masyhur kalangan mereka Abdul Fudail Ha Naam Anda Nabi Fudail yaitu Abdul Fudail Abdul Wahid bukan Abdul Wahid Abdul Wahid Ma wajatum ghair mawjud eh, Ain'am la min al-ayat wa la min as-sunnah Ha? Idhan ghair ismak ya Ghair ismak Ha? المولا اللهم مولانا لا مولا لكم نعم لا لا احيانا المراد هنا ذو المولى يعني مولا فلان مولانا فلان مولان فلان المراد هذا نعم يعني يشبان pada ولي pada سلطان pada اهل البيت نعم ها هذا ما هذا يا أخي جاء من حديث ضعيف هذا حديث ضعيف قال هذا حديث غريب وقد روى من غير وجن ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث نعم طعفه العلماء شخص الإسلام غيره نعم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 Abdul Zubair. Abdul Shah. Abdul Huh. Ma aderima maknanya. Abdul Qais. Abdul Nur. Nah, yang dimaksud Nur. Yang dimaksud Nur. Bukan. Abdul Ati. Abdul Nafi. Abdul Dhar. Oh, Abdul Dhar. Karena mereka menyangka. Abdul ini yani termasuk dari asma Allah dari hadis dhaif. Naam. Abdul Mufti, Abdul Mustawi. Kama dzakaraha dzakarahu Ibnu Hazm fil Fisal. Wa dzakara al ijma' 'ala al man' min huma. Dia menyebutkan ijma' tidak boleh menggunakan nama ini. Abdul Mufti, Abdul Mustawi. Wa fi tasmiyatil maulud dzakartul afla dzamin dalam hal memberi nama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 Radiyallahu ta'ala adu sahib, sahib yang dimaksud sahibul zaman al-Mahdi al-Muntadhar. Pemilik zaman yang ditunggu-tunggu, Imam Mahdi. Wahia min tasmiyatil rawafid. Ini dari nama namanya kaum rawfidah syiah. Katalahumullah. Wa qad gayaran sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kul lasmin mu'abbadin li taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merubah setiap nama yang diperhambakan pada selain Allah seperti Abdul Uzza, Abdul Ka'bah, Abdul Syams Abdul Harith. Wa min hadzal bab termasuk dalam bab ini pernyataan seorang gulam Muhammad, gulam Rasul. Iaitu Abdul Rasul maksudnya gulam Maknanya hambar Was sahihu fi adil muttalibi al man'u yang sahih dalam penamaan Abdul Muttalib tidak diperbolehkan Wa min hadzal ghalat ma min hadzal ghalat fi atbidil asma'in yuzannu annaha min asma'illahi ta'ala wa laisat Termasuk dari kesalahan ini kekeliruan mereka dalam penyebutan nama penghambaan kepada nama-nama yang disangka itu dari asmaul husna padahal tidak demikian seperti Abdul Maksud ya mereka menyangka bahwa Al-Maksud itu dari nama Allah Ilahi anta maqsudi sangka Maksud min asmaillah walaysa kadzalik Abdus Sattar Sattar ya bahkan sebagian mereka ada yang berdoa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 dari dua sisi, binjihatitasmiatillahi bimalam yaribihisamu. Dari arah penamaan Allah dengan apa-apa yang tidak ada dalilnya. Wa asmauhu subhanahu taukifiyatun al-nas min kitabin au sunnah. Dan nama-nama Allah yang demikian intaukifiyah. Ya, kita berhenti kepada nas dari Al-Quran Karim atau dari Sunnah. Waljihatus thania, dari sisi yang kedua, At-ta'bidu bima lam yusammillahu bihi nafsahu wa la rasuluh Sallallahu alaihi wa sallam. Penghambaan diri dengan apa-apa yang Allah tidak beri nama dengannya, tidak pula rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Wa kathirun minha min sifatillahi ulah, lakin kad ghalita ghalatan bayina, manja'ala lillahi min kulli sifatin isman, wa ashtakalahu minha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 Di dalam Al-Qur'anul Azhim Allah berfirman, "Hal ta'lamu lahu samiyya?" Apakah kalian mengetahui Allah memiliki Sami? Yang dimaksud Sami ay la matilalahu yastahiqqu mithla ismihi allazi Ar-Rahman. Tidak ada yang menyerupai Allah yang berhak seperti nama Allah yaitu Ar-Rahman. Yang ketiga,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 Naam. Ha? apa ini? Gerjis apa? Apa ini akhwan? Hmm? Apa ha? rose. Rose. Rose, ya, akhwan? Hm? apa? Gerjus? Wallahu Diana. Kan? Masyaallah. Ha. Ros. Ros. Memang ya, akhwan. Bunga, iya kan? Ros, Mawar. Naam. Susan. Naam. Hm. Susan. Dan yang lainnya, wa ghayruha. Mimma sabaqatil isharatu ilaihi. Jadi apa apa yang telah terdahulu isyarat. Siapa di antara antum punya nama-nama seperti ini Ganti. Hm.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 yang bisa menggoncang ya fondasi keimanannya wa fikil dan dalam kedua keadaan ini Tajibul mubadaratu ilat taubati minha hendaklah mereka-mereka yang terjerumus ke dalam salah satu di antara dua ini wajib untuk segera bertaubat kepada Allah wa taghyiruha syartun fit taubati dan merubah nama itu salah satu syarat Ya, diterimanya taubat seorang Yang keempat, attasammi bi asma'il asnamil ma'budati min dunillah. Memberi nama dengan nama-nama patung berhala yang disembah dari selain Allah. Seperti Allata, Al-Uzza. Isaf. Enggak tahu apa ini Isaf, ya, Na'ilah <tosan>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 Ah, wisno. Nah. Dan yang semisalnya. Yang kelima, attasammi bil asma'il ajamiyyah. Memberi nama dengan nama-nama ajam. Ya. Turkiyatan au farisiyatan. Apakah dari Turki, Faris, Barbar?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 Ya. Lalu keadaannya yang di sini perlu dipertanyakan kalau seorang itu asli misalnya asli Turki. Ya, maka dia memberi nama Turki. Ini apa hukumnya? Nah, toka dia asli bangsa Faris. Lalu dia memberi nama dirinya dengan bangsa Faris ini apa hukumnya? Wallahu hmm. a'lam. Hm. Toka Jawa dengan beri nama Jawa ya su apa misalnya ya, su peno su silo dan misalnya ha, nah apa yang demikian boleh yang aftholy ya, kawan tentunya memberi nama yang menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim ya walaupun kita jawi walaupun kita farisi, varisiturki daripada saja menunjukkan identitas kita pada sebagai seorang muslim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 Lakin lakinna khatmaha bit ta'id tawilatil maftuha akan tetapi mengakhirinya dengan tak yang panjang yang terbuka waqad takunu bit ta'il dan terkadang juga dengan tak marbutah tadrikun laha akhrajaha an arabiyatiha menjadikan nama itu nama Turki yang mengeluarkan dari bahasa Arab ya lihadzal la yakunu al waqfu alaiha bil oleh karena itu tidak ditutup dengan ha ya tidak dikatakan hikmah atau isma dan seterusnya tapi di di dengan tak. wal makhsu'atu bil ya ya demikian pula yang nama-nama yang menunjukkan penisbahan dengan ya seperti ramzi husni rusdi haqi majdi raja'i hiya arabiyatan fi asli asalnya ini arab lakinnat takrikaha bil ya fi akhiriha mana'a min arabiyatiha bihadzal mabna namun ya di akhiri atau dinisbahkan nya dengan menggunakan ya menjadikannya turki yang mengeluarkannya dari arab idzal ya huna laisat ya an nisbati arabiyyah ya karna ya di sini bukan ya nisbah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 Karena dia dilahirkan hari Sabtu. Jadi nisbahkan ke hari Sabtu. Jadi sebti. Ya. Bukan sebti ya. Hmm. Nah. Ya. Seperti Bukhari. Ini semua nisbah. Ya. Walaya al-mutakallim. Tidak pula disebakan pada ya al-mutakallim. Seperti kitabih balya'ul imalatil farisiyati wat turkiya, tapi nama-nama mereka nama-nama Faris ya, nama-nama Turki na'am wa amma lafzu fiqih, fi Mesir di Mesir ada nama yang masyhur yaitu fiqih na'am, ini yang dimaksudkan oleh mereka singkatan dari faqih, orang faqih disingkat jadi fikih. Termasuk di antara nama Farisiyah yang melupakan nama-nama yang diakhiri dengan wai. Seperti Sibawaih. Sebagian mereka mencatat ada 92 nama yang diakhiri dengan wai. Rahawai, Naftawai dan masih banyak lagi yang lainnya. Di dalam bahasa Urdu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 Di antaranya apa yang telah Sahih dari Hadis bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhna asmin inda Allah rajaun tasmah Malik al Nama yang paling rendah, paling hina di si Allah, seorang yang menamakan dirinya malikul amlak, raja di raja. Muttafaqun alaih. Wa mitlhu kiyasan ala mahramahul Allah wa rasuluh. Dan mengkiaskan terhadap apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya seperti penamaan mereka.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 penyebutan eh uh, kelab kehormatan Kalau di Jawa seperti apa ikhwan? Eh Raden, ya. Yeah. Raden. Naam. Wa yahrumu itlaqu sayyidi waladi Adam ala ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan diharamkan penyebutan sayyidu waladi Adam terhadap selain Rasulullah alaihi dan di dalam hadis Zainab bintu Abi Salamah. radhiyallahu anha. bahwa Nabi s.a.w. bersabda. La tuzaku anfusakum. Allahu a'lamu bi ahlil birri binkum. Rawah Muslim. Jangan kalian mensucikan diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa orang-orang yang baik dari kalian. Diwayat Imam Muslim. Berkata Ibnul Qayyim.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 jenis-jenis uh, nama yang diharamkan. Nah, dan di sana ada pula jenis-jenis nama yang hukumnya makruh, ya. Walaupun tidak sampai kepada taraf haram, namun dimakruhkan seorang Muslim menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut. Wallahu amin. Insya Allah kita lanjutkan lagi. برتموني <تصفيق> بربكم إلهنا تفضلوا حفظكم الله